Josep Pedrals, el ben sonat. Com anem? Molt bé, molt bona càlada. Saps és, Justin Bieber? Sí, el nen aquell tan repelent. Justi Vivaró. No? <ríe> Justi Vivaró, justament. Escolta'm, uh, quina frase has escoltat aquesta setmana que potser no ens venia a dir el que creiem que ens venia a dir? Sí, aquesta setmana el president del Futbol Club Barcelona, el senyor Sandro Rossell, va fer una de les seves comptadíssimes rodes de premsa per parlar de l'estat de la qüestió general i va dir això creiem que perdonar també és un valor. Perdonar també és un valor. És un dels temes que, que va marcar la seva aparició, la renovada presència dels boixos nois al Camp Nou sota l'abric del que s'anomena la grada d'animació, que és com al Palau Blaugrana hi ha les, les cheerleaders, que són les líders d'animació, doncs, els seus homòlegs en el futbol de primera divisió es pretén que duguin els pompons completament esquilats... És una qüestió d'estètica de l'esport. Bé, en fi... S'has fet l'editorial, ara, eh? Sí. T'aviso tu mateix, eh? No, no. Anem, anem a analitzar què, què vol dir el senyor Sander Rossell. Perdonar també és un valor. Perdonar és renunciar a imposar un càstig per una falta comesa. També és no guardar gens de malvolença per una ofensa rebuda o excusar, dispensar, etcètera. Però també és, pel que fa al cas, absoldre algú d'un crim o del càstig que aquest comporta o de les conseqüències d'una falta. Uh -huh. És a dir, els boixos no havien d'entrar més al cap nou i ell els hi va... representa, permetre l'entrada, etc A veure, no, doncs, perdonar, en aquest cas, és absoldre d'un crim. També és de la mateixa manera, igualment, a més, encara, per això mateix, però també, el, també, vol dir tan mateix. És a dir, vol dir, no gens menys, això no obstà, no, amb tot. O sigui, la frase... T -t Té complicació, eh? Mm -hmm. Mm -hmm. Sí, sí, sí, sí. I llavors també és un valor. Un valor és una qualitat o un conjunt de qualitats que fan que una persona o una cosa sigui provada i valgui. En la filosofia dels valors, i el que es diu l'axiologia és, és la doctrina que cerca d'establir el significat i el fonament del com anomena el regne del deure o del conjunt d'estimacions valoratives sobre la realitat i l'home, etc etcètera. etcètera. És o sigui, parla, eh? el, senyor, el senyor Sandra Rossell diria absoldre algú d'un crim amb tot plegat és una qualitat. O sigui, ser indulgent amb els pecats d'altri... és un atribut. O sigui, que si Rossell parla del perdó... des d'aquest punt de vista, de, de l'ètica cultural... del que és la llei natural de l'home... vol dir que segurament, i per educació... es basa en aquell sentit sacramental cristià... que fonamenta bàsicament la nostra moral... que, per tant, dedueix la vàlua... que té una reconciliació. El que passa és que el senyor Rossell... obvia els dos punts previs per a una bona reconciliació... que és el reconeixement de la falta... I el penediment. Uh -huh. És a dir, si hi ha un perdó, hi hauria d'haver prèviament un acte de contrició. No? Allò de dir, jo, pecador, confesso a Déu tot poderós. I a vosaltres, okay. germans? Okay. Sí, okay. No és només okay. que ho okay. Déu tot poderós, sinó que ho diguis en Pau, en Pau, Ens retractem. O, o si no, el, el que està pretenent és, és, és vendre indulgències, com feia l'Església, i és una cosa que va portar el gran sisme de, de, de l'Església de la Reforma i tal. O sigui... Eh, el, el que en deien els, els, lo de la salagràtia, no? la, la, la gràcia de Déu, és l'únic que pot donar el perdó, i, els, i per això els, els luterans i els calvinistes i tal es van separar de l'Església Catòlica, que el papa i companyia deien que ells podien donar el perdó, oh, si sí, oh, venien oh, el, el de perdó. Pel, el pel, eh? el pel, eh? Això el que pot crear és el gran sisme de del barcelonisme. De de o sigui, la gràcia de Rossell és... Per la gràcia divina... És igual, no ens emboliquem... Això ja aniria amb el legalisme, el nominalisme i a Guillem d'Ocam i tot això, i no cal. O sigui, com podria haver dit Sandra Rossell aquesta frase que va dir? O sigui, el perdonar també és un valor. Podria haver dit Admetre els que s'han passat és un acte de bondat. També podria haver dit Tal com m'estic comportant, tinc oreula de sant. O vosaltres no ho sabeu veure però absoldre, era el meu deure. També podria haver dit Bet aquí el pecador remut com a exemple de ma virtut, o també, el presidente perdona, mira si és bona persona. O una frase que, aquesta és la, la perla, hauria pogut dir, èticament no és pas nul condonar per salvar el cul. Que si és bona. Que, que, bé, sembla una altra cosa i m'agrada. Bé, però jo crec que en realitat el senyor Sandra Rossell no estava parlant de perdonar, sinó de per... Donar, o sigui, per la preposició que indica la finalitat amb què on fa una cosa, per donar, donar és cedir graciosament, gratuïtament, la possessió o propietat d'alguna cosa. O sigui, aquest principi de frase seria amb la finalitat de cedir graciosament una propietat. I llavors, la segona part seria també és un valor. Te'n beso un valor. Ah, no? Te'n beso, que... beso tant seria la forma del pronom et, o sigui, el tu, l'acusatiu de tu, mm. en... En aquest cas, el pronom «en» és el que, com s'usa en la literatura popular, en les cançonetes i tal, que s'utilitza abusivament i en funció de, senzillament, d'intensificar la frase, no? Allò de «si n'eren tres tambors que em o la de «n'és nat, el déu infant», no? N'és, que aquesta enna no hi pinta res, no? O sigui, seria tant, beso un valor. Basar és tocar o oprimir alguna cosa amb els llavis, que es clouen en el moment del contacte i després es desclouen... I valor és també una persona que val, o sigui, els nous valors del futbol català, no? Per tant, l'home estaria dient, amb la finalitat de cedir-se graciosament una propietat per a tu oprimeixo els llavis en una persona que exceleix. Què collons vol dir això? No tinc ni idea. Sincerament, a mi em sembla com el, el, el bes d'ajudes, no? O sigui, per, per, per regalar-te alguna cosa doncs et faig un petó, no? Que podria haver dit per lliurar-te un bon regal faig un pató aquest xaval, no? Ja, ja se t'empanxo. Però, clar, el valor també és l'abstracció bàsica de la teoria econòmica que permet l'hemogeneïtzació de tots els elements, ben, o sigui, o els valors així en abstracte, amb el qual podria haver dit perquè et sentis important, basaré un bitllet de banc. Ja me'l veig. Sandro Rossell a la roda de premsa amb un bitllet de 500. Segur que em porta la, la, la cartera. O, podria haver dit, com que els valors és una cosa més abstracta, podria haver dit, com qui per atzar, beso la de Qatar Que realment és a qui deu fer petonets. De no? Ara bé, si us hi fixeu en el tall de veu, l'home no pronuncia la R, o si sigui, diu el valor. I un valor és una pilota elàstica, gran, d'ús reglamentari en diversos esports, especialment la pilota de futbol, no? Per tant, si hauria dit, amb la finalitat de cedir digressosament una propietat, per a tu oprimeixo els llavis en una pilota. O sigui, estava parlant del nou merchandising del Barça. El nou merchandising seran les pilotes petonejades. Pilotes petonejades pel president. O sigui, hauria poder pogut dir, prou de pilotes signades, les vendrem ben bevejades, o si la vida et desconsola més i ja et fa un petó a la bola o ja puc trobar un nou delit per als moments que m'ofusco un valor suau i humit petonejat pel Sant Drusco sí, sí. Brilla, també és un valor o sigui A partir d'ara les pilotes del Bar estaran petonejades sí, Ja no hi haurà signatures, ja hi haurà i, ra, signatures. Brut, això, home. Fantàstic ah, Tenim poema per acabar? Sí, un poema que diu Té ganxo la figura del noble bandoler, aquell que roba els rics per fer complir justícia i sempre la violència és sempre a fi de bé, és lluita contra el mal d'hipocresia. Té fama el to romàntic del nome de guerrer que sempre està al present burlant la policia, plantant a cada poble l'amor del mariner, prenent el pèl amb tanta simpatia. La criminalitat, si vés a d'heroïsme, s'absol de tots els mals, té als peus l'amant proísme, embadalit per l'aura de l'audaç. I en el mirall devot de tanta covardia, en l'ambició fervent que aclama i ratifica, l'injust, de cop, té legitimitat. Sí, senyor. Sí, senyor, píndoles de poesia, tan necessàries. Sí, sí. Bueno, píndola, píndola, en sonet, eh? <laughs> no em treguis És un sonet, en raó. Gràcies, Pedral. Fins la setmana buisana, que ve. Va. <inaudible>